Generalul Armatei Moarte Pista 3 Capitolul al cincilea Erau din nou pe drum, cădea o ploaie măruntă. De câteva săptămâni străbăteau o zonă aspră cu puține așezări. Înainte mergea automobilul urmat de camionul cu uneltele și muncitorii comunali. Întâlneau unor îmbrăcați în haine negre de șiac. Oamenii mergeau care încotro pe jos, pe cai sau în caroseria unor camioane. Generalul privea cu atenție relieful locului, încerca să înțeleagă ce tactică adoptase inamicul în luptele purtate în zona aceea și în general cum luptaseră localnicii. Într-o baracă amplasată în centrul unei localități se vindeau ziare. La ghișeu era multă lume. Unii își citeau ziarul în picioare, alții îl răsfoiau doar plecând la treburile lor. Albanezii citesc presă, observă generalul. Prăotul se mișcă în colțul lui. Așa se întâmplă doar pentru că lor le place politica, după ce au rupt relațiile cu Uniunea Sovietică, au rămas complet singuri în Europa. Ca întotdeauna. Acum ei sunt în blocadă. O țară atât de mică și de săracă, în blocadă. Ciudat. Le va fi greu să-i facă față. Ce popor, făcut generalul. Dar se pare că asemenea popoare, care nu pot fi supuse cu forța, nu rezistă în fața frumuseții. Preotul râse. De ce râdeți? Prăotul râse din nou fără să răspundă. Generalul privi peisajul monoton, învăluit în neguri. Plaiuri desfrânzite, bolovăniși și grohotiși cenușiu. Simți cum îl cuprinde o tristețe nesfârșită. De două săptămâni nu vedea nimic altceva decât niște coaste pietroase de munte. I se părea că sub golicina lor sălbatică ascunda un secret chinuitor. Zona asta e tragică, spuse, la fel ca și străele oamenilor. Sumanele, astea negre, fustele femeilor. Ia priviți. Le văd. Nu sunt tragice. Să le auziți cântecele. Bocete, nu alta. Asta are legătură cu destinul tragic al țării. De când, se știu, ei n-au avut altă soartă. Mașina cobora pe un drum de munte. Era ger. Din când în când camionul se opintea din greu pe drumul în pantă. Pe o coastă de munte se construia ceva." Datorită goliciunii locului și ceței, șantierul părea uriaș. — Uzina pentru prelucrarea cuprului, zise preotul. Ici colo, pe la răscruci, începură să apară din nou buncărele. Fantele de ochire se deschideau direct spre șosea. Ori de câte ori intrau în curbă mașinile se aflau în vizorul lor. Generalul privea cu atenție ambrazurile acelea din care acum nu curgeau decât și de apă. Pic, pic. Am trecut. Își zicea ușurat, când mașina depășea curba, dar la curba următoare le ieșea din nou în față un buncăr, parcă a apărut din pământ și mașina intra din nou în raza lui de ochire. Generalul privea apa de ploaie, care se scurgea pe beton și din când în când, țipind, avea impresia că buncărul se sfârma în mii de bucăți și în clipa aceea el deschidea brusc ochii. Cazematele erau însă la fel de întregi și de singuratice ca și până atunci. Dacă le fi privit cu atenție de la distanță, se cu niște sculpturi egiptene, cu expresie când arogantă, când enigmatică, în funcție de poziția ambrazurii. Când deschizatura era verticală, buncărul părea amenințător și rău, ca un spirit malefic. Când ambrazura era orizontală, atunci cazamata avea o expresie de om înfumurat. Către prânz, ajunseră la câmpie, într-un sat, la marginea șoselei. Floia stătuse. Ca de obicei, în jurul mașinii se strânseră o droaie de copii. Se strigau de departe unul pe altul și alergau apoi de peste tot în direcția automobilului. Camionul municipalității opri ceva mai departe, iar muncitorii săriră unul după altul la pământ și începură să-și dezmorsească încheieturile. Sătenii se opreau din drum și cercetau pe străini. După cât se părea, știau de ce veniseră. Se vedea clar pe fețele lor mai ales pe chipurile femeilor. Generalul cunoștea bine acum expresia aceea rece de pe chipul localnicilor. Le, le amintim de anii ocupației," își spuse. Și cu cât au fost mai aprige luptele dintr-o zonă, cu atât mai dușmănoase erau privirile oamenilor. Lângă sat pe un câmp necultivat se găsa o mulțime de morminte. Fusese împrejmuite cu un zi de piatră, acum pe alocuri de rămat. Generalul se înfășură mai strâns în palton. La o oarecare distanță, preotul părea o cruce uriașă. Se vede clar acum cum au fost înconjurați, observă generalul pentru sine. Cu siguranță că au încercat să treacă podul peste râu și acolo au fost mecelăriți toți. Ce ofițeri idioti au fi băgat aici? Specialistul albanez completă formularele obișnuite. Ceva mai încolo erau alte câteva morminte... Acestea se aflau chiar în vecinătatea satului și aveau la cap câte o stea roșie. Generalul recunoscui imediat imitirul eroilor, cum numeau localnicii, mormintele partizanilor. Printre albanezei se aflau îngropați și șapte soldați de lui. Pe plăcile cu stea roșie scria cu destule greșel ortografice numele lor, naționalitatea și data morții, aceiași pentru toți, iar pe o altă placă de piatră alături era scris... Acești soldați străini au căzut eroic împreună cu partizanii albanezi în lupta cu Batalionul Albastru la 17 martie 1943. Iar Batalionul Albastru, observă generalul pășind printre morminte, este a doua oară când călcăm pe urmele colonelului Z. În satul ăsta, după listele noastre, trebuie să fie doi soldați din acest batalion. Trebuie să întrebăm de colonel, zise preotul. Între timp pe o cimitirului se adunaseră tăcuți câțiva săteni. apoi veniră și câteva femei îmbrăcate în costumele caracteristice zonei. Ca și în alte locuri, oamenii îi priveau și aici cruciși. Copiii își spuneau unul altuia ceva la ureche, clătinând din capetele lor blonde. Urmăreau cu toții în liniște mișcările grupului care intrase în cimitir. Apăru și o femeie bătrână cu o boccea în spate. Or să ia? întrebă ea cu glas tins. Or să ia mai mulți. Bătrâna rămase acolo fără să-și dea Bocceaua jos din spate, privind împreună cu ceilalți. Apoi făcu câțiva și înainte și ei se adresă unuia dintre muncitorii comunali. Spunei, i ăluia să nu-i amestece pe ăștia cu ceilalți fiule, că i-am plâns după obicei, ca și pe-ai noștri. Generalul și preotul priviră spre femeie, dar ea se întorsese și plecase, Bocceaua s mai zărit câteva minute pe drum, după care a dispărut pe una dintre ulițele satului. Sătenii stăteau lângă zidul cimitirului tăcuți, de parcă nici n-ar mai fi fost acolo. Urmăreau în continuare mișcările haotice ale celor din incintă, care, cu cefele înțepenite de frică căutau parcă ceva și nu reușeau să găsească. Mâine vom începe săpăturile în cimitire," zise generalul. Astăzi o să-i căutăm pe cei doi soldați din batalionul albastru și pe aviator." Povestea aviatorului o știau toți. Rămășițele avionului doboru se mai aflau încă pe câmp, într-o margine de sat, în vreme ce mormântul aviatorului, săpat chiar de săteni, era lângă aparat. Acolo nu exista niciun alt semn, în afară de un bolovan pus se pare, pentru a indica locul în care se află capul mortului, în vreme ce avionul se transformase într-o grămadă de fier vechi. Un sătean povestise că oamenii demontaseră una câte una toate piesele, care le-ar fi putut fi de folos, începând cu cauciucurile cu care făcuseră focul în timpul războiului și terminând cu piesele grele de metal. Doi dintre gropari începuseră să sape, în timp ce restul grupului o porni spre sat. Ploaia se oprise de mult, totuși ulițele cătunului erau pline de șleauri în care băltea apa. Ici colo zări căpiță de fân în jumătățite, udele arcă. Printre chiparoși se înalța clopotnița vechi biserici. De departe se auzea duduit de tractor, mâncare de prânz în mașină, după care mersele să bea o cafea la bufetul cooperativei. În local era un fum să-l tai cu cuțitul, un radio cu baterii urla la maxim, sătenii răgneau câte îi ținea gura, se vedea de la o poștă că sunt de la șes, aveau părul decolorat de soare și tenul măsliniu, chiar și le era altfel mai moale. Generalul sorbea din cafea și privea lozincile scrise cu roșu pe pereți. Înțelegea câteva cuvinte, revizionism, plenară și numele lui Enver Hodia. 1908-1985, prim secretar al Partidului Muncii din Albania, între 1948 1985 considerat unul dintre cei mai duri dictatori comuniști din Europa. Scris deasupra unui text... Specialistul intră ultimul în cafenea, însoțit de un tânăr îmbrăcat cu o scurtă de catifea. Cei doi se apropiară de masa la care șudeau generalul și preotul, iar specialistul făcu prezentările. Tânărul președinte îi fixă preț de o clipă cu ochii lui Cenușii puțin ciudați pe cei doi străini, după care se întoarse spre specialist. Uite cum e treaba," zise specialistul, săptămâna asta o să facem săpături în cele două cimitire militare de lângă sat." Avem muncitorii noștri, dar oricum, ca să grăbim lucrările, ar fi bine să ne ajutați cu câțiva oameni. Tânărul se gândi puțin. Zilele astea suntem destul de ocupați," spuse el. Avem de arat și pe urmă nici cu tutunul nu stăm bine, așa că..." E vorba doar de câteva zile," insistă specialistul. Apoi gândiți-vă că oamenii vor fi plătiți în bună regulă." Ei, spuse și arătă cu capul spre general, Dau treizeci de leca pentru fiecare mormânt deschis și 50 pentru fiecare mormânt în care se găsesc o seminte. Plătim bine, interveni și generalul. Nu despre asta e vorba, zise tânărul. Problema e dacă treaba asta e legală sau nu. Din punctul ăsta de vedere poți fi liniștit, zise specialistul. Avem o împuternicire de la guvern, uite Președintele citi documentul și căzu pe gânduri câteva clipe. Aș putea să vă dau zece oameni pentru 3 patru zile, nu mai mult. Generalul îi mulțumiș se ridică de la masă. Preotul îl urmam. Despre cei doi soldați din batalionul albastru nu se știa nimic în sat. Mai mult de o oră generalul și specialistul albanese chinuiră să identifice cu harta în mână locul unde erau îngropați. În cele din urmă îl găsire sub staulul unde erau vițeii cooperativei. Și după ce scoasă răvițeii din îngrăditură, groparii începură să sape și priveau spre străini cu ochii lor frumoși și blânzi. În staul se simțea mirosul parfumat al fânului. Aviatorul și cei doi soldați fură găsiți înainte de lăsarea serii. Cu primul a fost mai ușor, în vreme ce pentru ceilalți au trebuit să sape o mulțime de gropi, așa încât după plecarea grupului, staulul arăta ca după bombardament. Groparii începură să niveleze pământul, nu se grăbeau deloc. În noaptea aceea aveau să doarmă pe la oamenii din sat. Iar generalul, preotul și specialistul albanez au decis să meargă în orășelul vecin. Când era tocmai se însera. Mașina mergea încet, luminând cu farurile când plopii de pe marginea șoselei, când vreo căruță care se întorcea de la câmp, când gardurile de nuiele ale caselor din sat. Oprește! Seri de la locul lui preotul în vreme ce treceau pe lângă cimitirul militar. Șoferul frâna. Ce s-a întâmplat? — Întrebă specialistul. Preotul îi arătă generalului ceva pe zidul cimitirului. Apoi deschise portiera și coborâ. Generalul coborâ și el trântind cu putere ușa mașinii. Coborâ și specialistul. — Ce înseamnă asta? — strigă generalul, arătând spre zid. Acolo fusese răscrise câteva cuvinte cu litere mari și strâmbe. Așa pățesc dușmanii. Specialistul ridică din numeri. — E scris în după amiaza asta, spuse. Azi dimineață Azi dimineața nu era. Asta știm și noi, făcut generalul. Vrem să știm cu ce scop și cine ațâță la asemenea atacuri. Este rușinos că... Nu văd nimic rușinos în asta," zise specialistul calm. Preotul scoase un carnețel și-și notă cele trei cuvinte. Cum nu vedeți?" strigă generalul. Asemenea cuvinte pe mormintele unora care au căzut în luptă. Eu voi face reclamație. Este o ofensă gravă, o insultă." Specialistul nu mai putu răbda. Acum 20 de ani dumneavoastră scriați lozinci fașciste pe pieptul albanezilor spânzurați. iar acum faceți atâta acaz pentru o frază simplă scrisă cu siguranță de vreun copil. Noi nu vorbim acum despre ce a fost, îl întrerupse generalul. La urma urmelor este un adevăr general. Nu e vorba despre ce a fost. Îi pomeniți mereu pe greci și pe troieni. De ce să nu vorbim atunci despre ce a fost în urma cu 20 de ani? Discuțiile astea nu se mai termină niciodată, făcut generalul. Nu e momentul potrivit pentru ele. O porniră tu trei cu pași mari spre mașină. Portierele pogniră una după alta ca o salvă de mitraliere și șoferul apăsă pe accelerator. Dar nu făcură nici zece minute și la ieșirea din sat, constatară că podul peste râu fusese blocat de o căruță cu roata ruptă. Doi țărani se învârteau în jurul ei. În vreme ce se căzneau să pună roata la loc, teni îl întrebare pe specialist, de unde ești deloc? Specialistul le răspunse. Am aflat de ce ați venit," zise omul. Astăzi toate femeile din sat numai despre asta au clăvetit. Cum au văzut mașinile, s-au și pus pe mielițat. Împinge-o firar să fie," făcu celălalt țăran, luptându-se cu roata. Se spune că îi vor scoate din groapă pe soldaților și îi vor duce la ei în țară," urmă liniștit omul, și că împreună cu ei or să-i scoată și pe baliști." Membrii ai formațiunii politice Bali-Combetar, Frontul Național, organizație antifascistă de dreapta activă în anii celui de-al doilea război mondial. Se-i ducă unde-a mutu Iapa în țară străină. Adevărat-o fi? Specialistul râse. Așa am auzit și noi," zise Săteanul. Lasă fie împreună și morți, așa cum au fost și în viață. Aliați atunci, aliași acum. Uite așa se zice." Specialistul râse din nou. — e adevărat, spuse. Nimănui nu-i arde de baliștii morți. — Împinge-o naibi se opintia restaurantul celălalt. Roata nu stătea deloc. Puzi mai încolo lătrau niște câini. Cineva venea de pe câmp cu un felinar în mână. Lumina se legăna ca speriată de ceva. — Va căzut roata? întrebă omul ridicând felinarul și privind cu imire spre mașină și spre străini. Rămase apoi o bucată de vreme țintuit locului, după care spuse noapte bună și plecă. Lumina felinarului se legăna printre căpițele ude de pe partea cealaltă a șoselei. — Mereu face asta? — îl întrebă țăranul pe specialist. — De o bucată de vreme. Omul tras adânc aer în plămâni. — Grea treabă! Șoferul fluiera un cântec la modă. În fine, roata intră în lăcașul ei. — Seara bună! Îi salutare câțiva săteni care se întorceau de la câmp cu sapa pe spinare. Căruța eliberă în cele din urmă șoseaua și mașina au pornit cu toată viteza înainte. Peste câmp se așternuse noaptea de octombrie. Luna care în zadar încercase până atunci să apară, își strecura acum razele printre fuioarele norilor și palele de ceață, iar acestea, îmbibate cu lumina ei ca niște bureți, începuseră răsopii curet, tainic și uniform, peste întinderea nemărginită. Cerul avea o nonță side fie și împreună cu el orizontul, câmpul și șoseaua păreau stropite cu lapte. Erau și nopți dintre acelea în care cerul devenea insuportabil, înfundat cu totul în lumina rece și a lunii. Stăteam întinși pe pământ și cu siguranță fiecare se întreba în sina lui, Ce fel de cer e ăsta, mamă? Capitolul al șaselea Mașina se opri în fața hotelului Alb Turist. Pe străzile ude treceau din când în când trecători grăbiți, rar de tot oamenii se opreau dinaintea vitrinelor. Vântul te pătrundea până la piele, așa că cei doi străini intrară repede în hotel. La recepție aflară că aveau destule camere libere, chiar și pe partea cu lacul, căci sezonul turistic se sfârșise de mult. Generalul se apropie de fereastră și trasă perdeaua. De aici lacul nu se vedea. Departe pe câmp stăruia aceeași lumină lăptoasă a lunii. Se așeză pe marginea patului și-și aprinse o țigară. Puțin mai târziu la ușă bătu preotul. Jos la restaurant e generalul locotenent pe care l-am cunoscut în urmă cu două săptămâni munți. Specialistul care aștepta în hol le dădu aceeași veste. După cum s-ar părea fac săpături aici, în oraș. Cu două săptămâni în urmă, în vreme ce mașina străbătea o coastă de dal, Generalul care, când a țipea, când rămânea cu ochii pironiți în gol, deodată ceva ce i-a trăsese atenția. Pe de câțiva muncitori săpau pământul în patru 5 locuri. Ceva mai încolo se afla un automobil, iar alături un camion cu prelată. Automobilul și camionul semănau perfect cu ale lor. Lângă mașină stătea în picioare un militar înfăfolit în palton. Un alt bărbat îmbrăcat în haină neagră stătea cu spatele la șosea. ce e asta?" Se întrebă generalul Canouk Orvisez. Avea impresia că pe coasta aceea de Dal era chiar el cu preotul și groparii. Clipi somnoros și șterse aburul de pe geamul mașinii. Imaginea era tot acolo. Priviți într acolo, îi spuse preotului în șoaptă. Acesta se întoarse și făcu un gest de surprindere. Opriți, vă rog, îi spuse generalul șoferului. Șoferul frână. Generalul arătă ceva cu mâna pe partea dreaptă. Acolo, acolo se întoarce către specialist. Specialistul privind cotroi se arătase, clipii mărun din ochi ca să vadă mai bine. Cine sunt tăia ce fac acolo?" întrebă generalul. După cum s-ar părea, fac același lucru ca și noi. Sapă." Cum e posibil așa ceva? Cum sapă fără să fim și noi anunțați? Îi caută pe ei lor," zise specialistul. O, doamne, mi s-a părut cam în fața ochilor o vedenie." În urmă cu un an, guvernul nostru a făcut un contract cu guvernul lor, dar ei au întârzia mult cu pregătirile și nu au putut începe decât în vară," îi explică specialistul. Înțeleg, e general?" General Locotenent, celălalt este primar." Generalul zâmbi. Nu mai lipsesc decât un general și un hoje, zise. N-ar fi de mirare," spuse și specialistul zâmbind. Ar putea veni și turci într-o bună zi." În vremea ce ei discutau, cei doi străini care își în mijlocul câmpului se întorsese să șosea și priveau cu interes spre noi veniți. — Coborâm, zise generalul și deschise portiera. Sunt colegii noștri, nu? N-ar fi rău să-i cunoaștem. — De ce? făcu preotul. — Pentru schimb de experiență, răspunse generalul râzând. Apropiindu-se, generalul observă că generalului locotenent îi lipsea brațul drept. În mâna stângă avea o pipă mare și neagră. Civilul era gras și chel. Făcură cunoștință și discutarea câteva minute într-o engleză șcheapă în vreme ce șoferii celor două camioane își găsiră de lucru împreună. Zece minute mai târziu își luară la revedere și se despărțiră. Acum la hotel era pentru prima oară, în ziua aceea, când se întâlneau din nou. Iată-i," zise generalul, când intrară în restaurant. Se salutare de la distanță, înclinând din cap. Mâncară în liniște." Specialistul și preotul schimbară câteva cuvinte în vreme ce generalul stătea îmbufnat, de parcă l-ar fi ofensat cineva. După cine, specialistul urcă în camera lui, iar cei doi rămăseseră în holul hotelului. Generalul, locotenentul și primarul fumau într-un colț. Stăm aici în fiecare seară," spuse primarul. Suntem de o săptămână în orașul ăsta și nu prea am ieșit din hotel. Unde să te duci?" Se spune că vara ar fi frumos pe aici." — E lacul, ba, chiar mai e și un local unde se dansează, dar acum sezonul s-a terminat, iar dinspre lac suflă un vânt rece și tare. — Ar fi trebuit să venim mai de mult în orașul ăsta, zise generalul Locotenent, dar campionatul de fotbal era întoi și nu l au lăsat să facem săpături pe stadion. — Gândiți-vă ce motiv straniu, spuse civilul. — Au dreptate, observă generalul Locotenent, deși am fi putut începe săpăturile la peluze, și nu pe teren. Oricum n-ar fi fost prea plăcut ca spectatorii să strige gol în vreme ce noi căutam oase. Nici pentru ei n-ar fi fost o încântare, cred. Să deschizi morminte chiar sub nasul lor, zise generalul. Eu sunt de altă părere, spuse civilul. Ei s-ar fi bucurat să vadă așa ceva. S-ar putea să le fi plăcut, zise general locotenentul. Dar n-aș băga mâna în foc. Generalul privi spre singura a celuilalt, cea cu care își ținea pipa, apoi spre mâneca goală, băgată în buzunarul din stânga al pantalonului militar, cu siguranță că o are tăiată de deasupra cotului, își zise. Gândul acesta îl obsăda de multă vreme. Eu nu pricep cum a fost posibil să se facă stadion deasupra cimiterului," făcu preotul. Dreptul internațional interzice așa ceva, trebuia să reclamați. — Am reclamat, zise generalul locotenent, dar n-au răspuns că soldații n-au fost îngropați acolo de albanezi, ci todei noștri, și mai mult chiar, au făcut-o noaptea fără să anunțe pe nimeni. — Nu prea-mi vină să cred, spuse civilul. — Nici mie, deși n-aș băga un în foc, zise generalul locotenent. Generalul privi din nou spre brațul ciung al celuilalt. — nu ni s-a întâmplat așa ceva, observă el. — Unde să pați acum? — Întrebă civilul. Generalul spuse numele satului. — Am auzit că aveți liste exacte. Listele noastre sunt făcute doar pe baza unor mărturii verbale. — Umblăm ca prin ceață, Întărit civilul. — Cred că nu vă e prea ușor. — Așa e, zise generalul locotenent. Probabil că nu vom identifica mai mult de câteva sute de morminte. — E greu să dai de ele dacă nu ai liste exacte. Dumneavoastră aveți cu siguranță date despre înălțimea fiecărui aveți fișa dentară." Da," spuse preotul. Apoi ei dumneavoastră aveau la gâtul medalion paremise." Adevărat, listele noastre nu au înălțimea tuturor soldaților, lucru care ne dă bătaie de cap." Slavă Domnului că ne mai ajută paftaua de la centură," zise civilul. În hol intră doi tineri care se așezară pe fotoliile de lângă ușa de sticlă din spate, dinspre grădina de vară, de unde se zărea lacul." Ce dezinfectant folosiți pentru ase?" întrebă civilul. Universal 62. E bun. Dar cel mai bun e tot pământul." Așa e. Totuși sunt cazuri că nici pământul nu poate face mare lucru." Ați avut ocazia să găsiți cadavre neputrezite?" Sigur că da. Și noi. Sunt foarte periculoase." Riscul de infectare e permanent. Se întâmplă ca microbul să reziste ande-a rândul în pământ, iar atunci când dă de aer să se revigoreze." Vi s-a întâmplat vreun accident?" Până acum nu. Nu vreți o cafea?" întrebă generalul locotenent. Eu nu mulțumesc," zise preotul. O să merg să mă culc." Merg și eu," spuse civilul. Vreau să scriu o scrisoare." Cei doi le spuseră generalilor noapte bună și urcare treptele acoperite cu mochetă roșie. În hol era liniște, nu se auzeau decât cei doi tineri discutând în colțul celălalt. Generalul privi spre ușa de sticlă, în spatele căreia nu se zăra nimic. Suntem epuizați," zise. Și ăsta nu e decât începutul. Și terenul e greu, foarte greu. Cu ocazia misiunii astea fac niște studii tactice asupra războiului dus în condiții de munte. Dar n-am niciun spor." Pe un asemenea teren. Celălalt se prefăcea că-l ascultă, dar era clar că se gândea în altă parte. Uite," făcu generalul locotenent. La stadionul unde facem noi săpături vine zi de zi o fată frumoasă, logodnica unuia dintre fotbaliști." Și stă acolo tot timpul cât el se antrenează. Când o-și pune în fulgarin albastru și rămâne într-un colț sub stâlpii tribunei privind spre jucători. Stadionul gol e trist. Treptele de ciment sunt ude. Pe margini la noastre, singurul lucru frumos este fata aceea cu fulgarinul ei albastru transparent. Iar eu mă uit la ea, în vreme ce groparii muncesc ceva mai încolo, și asta e singura mea distracție aici. Și nu se sperie văzându-vă cum scoateți oasele?" întrebă generalul. Deloc," făcu celălalt. Întoarce capul urmărindu-și cu privirea logodnicul care alergă pe teren. Tăcură apoi, câteva minute bune, fumând în fundații în fotoliile moi. Suntem cei mai celebri gropari din lume," zise generalul râzând. Oriunde s-ar piti morții ăștia nu scapă de noi, Nu unde se ascunde." Generalul locotenent îl fixă cu privirea. Știți ceva?" spuse. Noapte de noapte visez același lucru. Și eu am coșmaruri. Parcă mă văd pe stadionul unde săpăm, urma el. Numai că terenul pare mai mare și tribunele sunt pline de oameni. Printre ei este și fata aia cu fulgarinul albastru. Și când deschidem câte un mormânt, mulțimea urlă și sare în picioare, strigând în cor numele soldatului." Eu încerc să disting numele acela, dar urletul gloate e înfundat ca un tunet și nu reușesc să înțeleg nimic. Și imaginați-vă că asta mi se întâmplă în fiecare noapte. Așa este atunci când omul e obsădat de ceva, zise generalul. Da, da, e adevărat. Identificarea soldaților rămâne cea mai grea problemă pentru noi. Generalul își aminti că abusese și el un vis oarecum asemănător. Se făcea că îmbătrânise și era paznic în cimitirul soldaților repatriați de el în Albania. Cimitirul era imens, nesfârșit, și pe alei treceau în sus și în jos mii de oameni cu niște telegrame ciudate în mână, căutându-și fiecare mortul lui. Dar se pare că nu găseau ceea ce căutau și atunci începeau să clatine din cap amenințător, așa cum miile cum erau, iar pe el l-a cuprins o groază teribilă. Dar chiar în clipa aceea preotul a început să tragă clopotul. Toți oamenii aceia au dispărut și el s-a trezit. Vreau să-și povestească visul, apoi se răzgândi de teamă ca nu cumva celălalt să creadă că-l se chiar atunci. Avem o misiune grea." Da," făcu generalul locotenent. Ceea ce facem noi aici e tot un fel de război. Poate chiar că e mai rău." Te cură iar o bucată de vreme." Nu v-au provoca niciodată?" întrebă generalul. Nu, nu ni s-a întâmplat. Cu o singură excepție, când ne-au luat copiii cu pietre." V-au cu pietre? Râse generalul, după care se dă dumneavoastră aproape de celălalt și îl întrebă cu subînțeles. Da, ce ați făcut? O, oh, a fost o mare încurcătură, răspunse generalul locotenent. Am deschis din greșeală mormintele unor albanezi care se mânau cu ale noastre. Așa și? scârboasă treabă. Nici nu vreau să mai amintesc. Mai bem o cafea? O să rămânem treși până dimineața. Mare lucru! Scăpăm de coșmaruri! La urma urmei e plictisitor să visez mereu același lucru. Generalul dădu din cap. Așa e. Și comandă încă două cafele."